Розділ восьмий. Галюцинації Келвіна Геллідея. Наступного ранку вони були в саду, коли місіс Кокер вийшла з дому і сказала «Пробачте мені, сер, доктор Кеннеді на телефоні». Гвенда розмовляла зі старим Фостером, і Джайлз не став відривати її від цієї розмови. Він пішов у дім і взяв слухавку. Джайлз Рід слухає. Це доктор Кеннеді. Я довго міркував про нашу вчорашню розмову, містере Рід. Є деякі факти, про які, думаю, вам і вашій дружині слід би знати. Ви будете вдома, якщо я приїду до вас пополудні? Звичайно, будемо. На котру годину ви приїдете? На третю. Нас це влаштовує. А тим часом у саду старий Фостер запитав у Гвенди. «Це той самий доктор Кеннеді, який жив колись у Весткліфі?» «Мабуть, той самий. А ви його знали?» «Колись його вважали тут найкращим лікарем, хоч доктор Лейзенбі був набагато популярнішим. Він завжди вмів посміятися, пожартувати. Це я про доктора Лейзенбі кажу». Доктор Кеннеді був суворий, дещо сухий. Але свою справу знав. А коли він покинув практику? Та да вже давно. Либонь років 15 тому. У нього погіршилося здоров'я, так кажуть люди. Джайлз визирнув із вікна і відповів на німе запитання Гвенди. Він приїде сьогодні пополудні? Справді? І вона знову обернулася до Фостера. А ви знали сестру доктора Кеннеді? Сестру? Про неї я мало що можу сказати. Вона була тоді ще зовсім юною дівчиною, ходила до школи, потім поїхала кудись за кордон. Хоч я чув, ніби вона повернулася на короткий час сюди після того, як вийшла заміж, а потім утекла з якимось чоловіком вона завжди була трохи дика, так про неї розповідають. Але сам я ніколи не бачив її на власні очі. Я тоді, упродовж не дуже довгого часу, жив і працював у плімуті, ви знаєте. Гвенда запитала, коли вони відійшли з Джейлсом на протилежний кінець тераси. Чому він приїздить? Ми дізнаємося про це о третій годині. Доктор Кеннеді приїхав точно в призначений час. Окинувши поглядом вітальню, він сказав: "Дивно бачити себе тут знову". Потім перейшов до суті без передмови. "Я так розумію, ви обоє сповнені рішучості знайти санаторій, у якому помер Келвін Гелідей, і з'ясувати всі подробиці про його хворобу". «На смерть». «Безперечно», – сказала Гвенда. «Що ж, вам не буде це так вже важко. Тому я вирішив, що для вас буде меншим потрясінням, якщо ви довідаєтеся про деякі факти від мене. Мені дуже прикро розповідати вам про це, бо моя розповідь не принесе користі ані вам, ані комусь іншому. А вам, Гвенні, певно, Завдасть великого болю, але так воно було. Ваш батько не хворів на сухоти, і санаторій, про який ми говорили, насправді був психіатричною лікарнею. Психіатричною клінікою? То він з божеволю? Обличчя у Гвенде стало бліде як смерть. Такий діагноз йому не був поставлений. І, на мою думку, він не був божевільним у прямому значенні цього слова. Він пережив дуже сильне нервове потрясіння і страждав від важких галюцинацій. Він прийшов до тієї клініки добровільно і, звичайно, міг би покинути її, якби захотів. Проте його стан так і не поліпшився, і він помер там. Він потерпав від галюцинацій? Джайлз повторив ці слова, то нам запитання. А яких саме? Доктор Кеннеді сухо сказав. Йому вижалося, ніби він задушив свою дружину. У Гвенди вихопився здушений крик. Джайлз швидко простяг руку і взяв її холодну долоню у свою. І він справді її задушив. «Що ви сказали?» Доктор Кеннеді скинув на нього здивованим поглядом. «Ні, звичайно ж ні. Про це ніколи не було й мови». «А звідки ж ви знаєте?» Непевним голосом запитала Гвенда. «Моя люба дитино. Такого не було, та й бути не могло». Гелена покинула його і утекла з іншим чоловіком. Після цього він протягом певного часу перебував у дуже нервовому стані. Його мучили кошмарні сни, хворі фантазії. А останній шок викинув його за межі здорового глузду. Я не психіатр. Вони мають свої пояснення для таких речей. Якщо чоловік вважає, що краще його дружина померла б, аніж зрадила його, то він може переконати себе у тому, що вона мертва і навіть у тому, що саме він її вбив. Джайлз і Гвенда нишком обмінялися застережливим поглядом. То ви цілком впевнені, що насправді він не зробив того, що, на його думку, він зробив? А вже ж, я цілком впевнений. Я удержав два листи від Гелени, один вона надіслала з Франції через тиждень після свого від'їзду, а другий через півроку. О, ні, ішлося про галюцинації в їхньому чистому вигляді. Гвенда набрала повні груди повітря. — Будь ласка, розкажіть мені все, — попросила вона. — Я розповім вам усе, що зможу, моя люба. Почну з того, що Келвин перебував у специфічному невротичному стані протягом певного часу. Він прийшов до мене і усе мені розповів. Сказав, що його мучать тривожні сновидіння. Ці сновидіння, сказав він, завжди однакові. І закінчувалися вони одним і тим самим. Він душив Гелену. Я спробував проникнути в корінь проблеми. Подумав, що певно він пережив тяжкий конфлікт у ранньому дитинстві. Мабуть, його батько і мати не були щасливим подружжям. Я не стану заглиблюватися у ці подробиці. Вони цікаві лише для лікаря. Я рекомендував Келвіну проконсультуватися в психіатра. Сказав, що в нас є першокласні фахівці, але він нічого не хотів слухати. І він вважав свої сновидіння сутою нісенітницею. Я запідозрив, що їхні стосунки з Геленою складаються не дуже добре. Але він ніколи про це не згадував, а мені не хотілося ставити такі запитання. Кульмінація настала тоді, коли він прийшов у дім одного вечора, то була п'ятниця. Пам'ятаю, я щойно повернувся з лікарні і побачив, що він чекає на мене в кімнаті для консультацій. Він був там уже чверть години. Коли я увійшов, він подивився на мене і сказав. Я вбив Гелену. Протягом якоїсь миті я не знав, що думати. Він говорив так спокійно, з такою холодною незворушністю, я сказав. «Ви маєте на увазі, що бачили ще один такий сон?» «Це вже не сон», – відповів він. «Це правда. Вона лежить там, задушена. Я її задушив». Потім він сказав цілком холодно і розважливо. «Вам краще піти зі мною в мій дім. Потім ви зателефонуєте в поліцію прямо звідти». Я не знав, що й думати. Ми сіли в машину і поїхали туди. У будинку було тихо і темно. Ми піднялися до спальні. До спальні? Втрутилася Гвенда тоном глибокого подиву. Доктор Кеннеді здавався злегка здивованим. А тож, до спальні, бо саме там нібито все й відбулося. Та коли ми туди увійшли, то звичайно. Там не було нічого, жодна мертва жінка не лежала на ліжку, не було ніякого безладу, навіть ковдра не була зім'ята. Усе, що з ним сталося, було чистою галюцинацією. Але що сказав мій батько? Він, звичайно, наполягав на своїй історії. Він щиро вірив у її правдивість, розумієте? Я дав йому заспокійливі ліки, переконав його їх прийняти і поклав його на канапу у кімнаті для перевдягань. Потім оглянув дім. У кошику для використаного паперу, що стояв у вітальні, я знайшов пожмакану цидулку від Гелени. Її зміст був цілком очевидним. Вона там написала приблизно такі слова. «Це мій прощальний лист, пробач мені, але наш шлюб був помилкою від самого початку. Я їду геть із чоловіком, тим єдиним, кого справді кохаю. Пробач мені, якщо можеш». Гелена. Не було сумніву, що Келвін увійшов, прочитав її записку, пішов на гору, пережив глибоке психічне потрясіння, а потім прийшов до мене, переконаний у тому, що вбив Гелену. Потім я допитав покоївку. Того дня вона мала вільний вечір і повернулася пізно. Я повів її в кімнату Гелени, і там вона переглянула одяг Гелени. Усе було цілком ясно. Гелена спакувала валізу і сумку, і забрали їх з собою. Я обшукав весь дім, але не знайшов нічого незвичайного, безперечно, жодного сліду задушеної жінки. Уранці я мав великий клопіт із Келвіном, але до нього нарешті дійшло, що то була галюцинація. Чи принаймні він так сказав, і погодився лягти до приватної лікарні, аби підлікуватися. Через тиждень, як я вам уже казав, я удержав листа від Гелени. Вона вкинула його до поштової скриньки в Беаріці, але написала в ньому, що їде до Іспанії. Я мав переказати Келвінови, що вона не хоче розлучення. Вона рекомендувала йому забути її якнайскоріше. Я показав цього листа Келвіну. Він не сказав, Майже нічого. Він був заклопотаний своїми планами. Зателефонував до родичів своєї першої дружини, які жили в Новій Зеландії, і попросив їх забрати дитину. Улаштував усі свої справи, а потім записався до дуже гарної приватної психіатричної клініки і погодився відбути курс належного лікування. Проте воно йому не допомогло. Він помер через два роки. Я можу дати вам адресу тієї клініки. Вона в Норфолку. Її теперішній директор був тоді молодим лікарем, що там працював. І він безперечно зможе розповісти вам усі подробиці про лікування вашого батька. Гвенда запитала. Але потім ви одержали від своєї сестри ще одного листа. Так? О, так. Вона написала мені з Флоренції і дала адресу поштової скриньки, куди я міг надсилати їй листи до запитання на ім'я міс Кеннеді. Вона написала, що з її боку, мабуть, несправедливо не давати Келвінове розлучення, хоч їй самі воно і не потрібне. Якби він хотів розлучитися, і я їй про це повідомив, то вона надіслала б йому усі необхідні документи». Я показав її листа Келвіну. Він відразу сказав, що не має наміру вимагати розлучення. Я їй про це написав. Відтоді я більше нічого про неї не чув. Я не знаю, де вона мешкає, і навіть не знаю, вона жива чи мертва. Ось чому мене зацікавило ваше оголошення, і я сподівався, що ви маєте якісь відомості про неї? Він лагідно додав: Мені дуже шкода Квенні, що так усе сталося, але ви повинні знати, як воно було. Мені лишається тільки пошкодувати, що ви розворошили цю історію. Розділ 9. Невідомий чинник. Коли Джейлс повернувся, Після того, як провів доктора Кеннеді, він знайшов Гвенду там же, де й залишив її. На щоках у неї були червоні плями, а очі палали гарячковим вогнем. Коли вона говорила, її голос пролунав хрипко і уривчасто. Як ото кажуть у давньому прислів'ї, смерть і божевілля хіба не все одно? А ми маємо і те, і те, і смерті божевілля. Гвендо, Люба. Джайлз підійшов до неї і обняв її. Тіло в неї було тверде і напружене. Чому ми не залишили все, як воно було? Чому? Це мій власний батько задушив її. І ті слова, які я чула, промовив мій власний батько. Не дивно, що мені все пригадалося. Не дивно, що я так перелякалася. Мій власний батько. Стривай, Гвендо, стривай. Адже насправді ми не знаємо. Звісно, ми все знаємо. Адже він сказав докторові Кеннеді, що затушив дружину. Хіба не так? Доктор Кеннеді абсолютно переконаний, що він не... Бо він не знайшов труп, але труп був. І я його бачила. Ти бачила його в холі, а не в спальні. Яка різниця? Але ж це дивно. Ти хіба не згодна? Навіщо було Гелідою казати, що він задушив дружину в спальні, якщо насправді він задушив її в холі? О, я не знаю. Це неістотна деталь. А я не певен. Поміркуйно розважливо, моя Люба. У цій історії є кілька дуже сумнівних пунктів. Припустимо, наприклад, що твій батько і справді задушив Гелену у холі. І що сталося потім? Він пішов до доктора Кеннеті і сказав йому, що задушив дружину в спальні, привіз його у свій дім. Але жодного трупа там не виявилось. Ані в холі, ані в спальні. Нехай мене чорти візьмуть, але немає вбивства, якщо немає трупа. Що він зробив із трупом? Можливо, труп був, і доктор Кеннеді допоміг батьку позбутися його. Але нам про це він, звісно, не розповів. Джайлз похитав головою. Ні, Гвендо, я не вірю в те, що доктор Кеннеді міг так вчинити. Він тверезий, розважливий, позбавлений емоцій шотландець. А ти припускаєш, що він пішов би на ризик, і став співучасником уже скоєного злочину. Я не вірю, що він би на це пішов. Він зробив би все для Геллідея, щоб довести його хворобливий психічний стан. Це так. Але навіщо йому було намагатися приховати злочин? Келвін Гелідей не був йому родичем чи, бодай, близьким другом. Було вбито його власну сестру, яку він безперечно любив. Хай навіть і ставився з легким вікторіанським несхваленням до її надто вільної поведінки. Він не захотів би приховувати злочин Гелідея навіть заради самого себе. Адже ти не була дитиною його сестри. Ні, Кеннеді не став би брати участь у спробах приховати вбивство. Якби навіть він погодився на це, то лише в один спосіб, а саме... Видати посвідчення, що вона померла від серцевого нападу, або що. Я припускаю, що він міг би так зробити, але ми точно знаємо, що він не зробив цього, бо запису про її смерть немає в перифіяльному реєстрі. І якби він справді так зробив, то сказав би нам, що його сестра померла. Отже, візьми до уваги ці міркування і поясни мені якщо зможеш. Куди подівся труп? Можливо, мій батько його десь закопав, у садку, наприклад. А потім пішов до Кеннеді і сказав йому, що задушив дружину. Навіщо? Хіба йому не зручніше було б дотримуватися версії, що вона покинула його? Гвенда відкинула волосся з чола. Тепер вона була не така заклякла і напружена, а червоні плями на її щоках облякли. «Я не знаю», – промовила вона, – «усе здається і справді трохи дивним, після того, як ти висловив свої міркування. Ти гадаєш, доктор Кеннеді розповів нам правду? Отак. так, я переконаний у цьому. З його погляду у цій історії нема нічого незвичайного» сновидіння, галюцинації і нарешті головна галюцинація. Він не має сумніву, що то була галюцинація, бо як я тобі щойно сказав, коли немає трупа, нема і вбивства, але саме у цьому пункті ми перебуваємо в іншому становищі, ніж він. Ми знаємо, що труп був. Він зробив паузу а тоді провадив. З його погляду усе збігається. Відсутність одягу та валізи, прощальна цидулка, а тоді два листи від його сестри. Гвенда стрипенулася. Листи? Як ми можемо пояснити їх? Ніяк не можемо. Але ми повинні, якщо ми припустимо, що Кеннеді сказав нам правду, а я у цьому цілком переконаний, як тобі вже казав, то нам треба буде якось пояснити листи. Ти думаєш, вони справді були написані почерком його сестри? Він його впізнав? Ти знаєш, Гвендо, я не думаю, що таке питання перед ним постало. Це не те саме, що підпис на сумнівному Чекові. Навіть якби ті листи були написані почерком, хай тільки схожим на почерк його сестри, Йому не спало б на думку поставити їх під сумнів, адже він уже переконав себе у тому, що вона з кимось кудись поїхала. А листи лише підтвердили його переконаність. Якби він взагалі не мав від неї ніякої звістки, тоді міг би щось запідозрити. А проте можна назвати кілька дивних подробиць щодо тих листів, на які він не звернув уваги, але які – Селяють підозру мені. Вони позначені дивною анонімністю. Ніякої зворотньої адреси, крім поштового ящика до запитання. Жодного натяку на те, що то був за чоловік і з яким вона втекла. Явний намір порвати з усіма колишніми стосунками. Тобто я хочу сказати, це листи точно такого типу, який вигадав би вбивця, якби захотів відвернути підозру в родичів своєї жертви. Ти думаєш, мій батько? Ні, і в цьому вся суть. Я так не думаю. Уявімо собі чоловіка, який хоче позбутися дружини. Він поширює чутки про її, можливу невірність. Він інсценує її від'їзд, прощальну цидулку, спаковані і забрані із собою речі. Крім того, через ретельно обмірковані проміжки часу від неї надійде кілька листів з-за кордону. А насправді він холоднокровно вбив її і, скажімо, сховав під підлогою льоху. Це одна схема вбивства, і вона нерідко реалізується. Але вбивця такого зразка ніколи не побіжить до брата своєї дружини не казатиме йому, що він убив його сестру і не вмовлятиме його зателефонувати до поліції. З іншого боку, якщо твій батько був убивцею емоційного зразка, донестями закоханим у свою дружину, і задушив її в нападі ревнущів, спосіб отелло, що відповідає ті розповіді, яку ми почули, то він безперечно не став би пакувати одяг та організовувати надходження листів, перш ніж побігти і розповісти про свій злочин чоловікові, який поза всяким сумнівом не стане його замовчувати. Так не могло бути, Гвендо. Ця схема не тримається купи. Тоді до чого ти ведеш, Джайлсе? Я не знаю. Але, схоже, в усіх цих подіях Брав участь іще хтось. Хтось нам невідомий. Назвімо його чинником Ікс. Той, хто ще не з'явився на сцені. Але його почерк ми вже бачимо. «Чинник Ікс?» – здивовано перепитала Гвенда. Потім її очі потемніли. «Ти все це вигадав, Джайлсе, щоб мене втішити. Присягаюся тобі, – що не вигадав. Невже ти сама не бачиш, що ми досі не маємо задовільної гіпотези, у яку вкладалися б усі факти? Ми знаємо, що Гелену Гелідей було задушено, бо ти бачила». Він раптом замовк. «Святий Боже! Який же я був йолоп? Тепер я все бачу. Це, пояснюю, просто все. Ти мала слушність». І Кеннеді мав теж слушність. «Послухай, Нугвендо, Гелена готується втекти з коханцем. Хто він, ми ще не знаємо. Ікс». Джайлз нетерпляче відбахнувся від її зауваження. Вона написала цидулку своєму чоловікові, але у цю мить заходить він, читає, що вона написала «І божеволі, від люті». Він жмакає цидулку, жбурляє її в кошик для використаного паперу і кидається до неї. Нажахана, вона втікає в хол, але він наздогоняє її душить, вона об'якла, і він її залишає. А тоді, стоячи за крок від неї, цитую слова із драми герцогиня Дамальфи, саме в ту мить, коли дитина на сходах підійшла до перил і дивиться вниз. А потім. Уся суть у тому, що вона не померла. Можливо, він подумав, що вона мертва, але вона тільки напівзадушена. Можливо, її коханець повернувся після того, як очманілий чоловік побіг до лікаря, що жив на протилежному кінці міста. А можливо, вона прийшла до тями сама, але як тільки вона приходить до тями, вона тікає звідси. Утікає дуже швидко, і це все пояснює. Віру Келвина у те, що він її вбив. Зникнення одягу вона спакувала і винесла його з дому раніше. І подальші листи, що були цілком природними. Отже, маємо гіпотезу, яка все пояснює. Гвенда повільно сказала. Це не пояснює, чому Келвін сказав, що він задушив її «В спальні? Він був такий збуджений, що не запам'ятав, де все це сталося», – Квенда сказала. «Мені хотілося б вірити тобі. Справді, хотілося б. Але я переконана, я цілком переконана, що коли я дивилася на неї, вона була мертва. Абсолютно мертва. Але як ти могла про це знати? Дитина...» який ще й трьох років не виповнилося. Вона подивилася на нього дивним поглядом. Я думаю, дитина може це відчути. І набагато краще, ніж людина доросла. Як ото собаки. Вони відчувають смерть, задирають головою і виють. Я певна, діти відчувають смерть. Це ні синітниця. Ти фантазуєш. Дзвінок у дверях урвав їхню розмову. Джайлз сказав, хто б це міг бути. Гвенда здавалася збентеженою. Я геть забула. Це міс Марпл. Я запросила її сьогодні на чай. Мабуть, не варто розповідати їй усе. Гвенда боялася, що в них будуть проблеми з цим чаюванням. Але, на щастя, міс Марпл, схоже, зовсім не помітила, що її господиня говорить трохи занадто швидко і надто гарячково, а її веселість дещо силована. Щодо міс Марпл, то вона розмовляла легко і невимушено. Вона дуже тішиться своїм перебуванням і у Дилмауті, а деякі приятельки її приятельок до того ж написали своїм подругам у Дилмауті. І в результаті вона отримала кілька дуже цікавих запрошень від місцевих жителів. Ти вже не почуваєшся тут зовсім чужою, якщо ви розумієте, що я кажу, моя Люба, після того, як познайомишся з людьми, які живуть тут протягом багатьох років. Наприклад, мене запрошено на чай до місіс Фейн. Вона вдавала старшого партнера в найшанованіший тут адвокатській конторі. Це старовинна сімейна фірма, тепер неї керує її син. Лагідний балакучий голос не замовкав ні на мить. Господиня в неї дуже добра, вона влаштувала її так затишне та й готує прекрасно. Вона служила протягом багатьох років у її давньої подруги місіс Бентрі, і хоч родом вона не звідси, Її тітка жила тут протягом багатьох років, і вони з чоловіком мали звичай приїздити сюди на вакації, тож вона добре обізнана з усіма місцевими плітками. До речі, ви задоволені своїм садівником? Мені тут розповідали, він більше схильний базікати, ніж працювати. Базікати і пити чай він великий майстер, сказав Джайлз. Він у середньому випиває по п'ять філіжанок за день, але працює дуже добре, коли ми на нього дивимося. Ходімо, ми покажемо вам сад, – запропонувала Гвенда. Вони показали їй будинок і сад, і міс Марпл зробила кілька дуже слушних зауважень. Гвенда, певно, помилилася, боячись проникливого погляду міс Марпл яка відразу помітить, що з ними щось відбувається. Бо місь Марпл, здавалося, не помітила в їхній поведінці нічого незвичайного. Проте на свіже превеликий подив сама Гвенда повелася в цілком непередбачуваний спосіб. Вона урвала міс Марпл посеред якоїсь розповіді про дитину, що гралася мушлею, і Важко зітхнувши, сказала Джайлсові, Ет, хай воно западеться! Розповімо їй усе!» Міс Марпл обернула голову і подивилася на неї пильним поглядом. Джайлс почав говорити, потім замовк. Нарешті він сказав, «Власне, це твоя історія, Гвендо!» І Гвенда розповіла їй усе про їхній візит до доктора Кеннеді, про його подальший приїзд до них і про все, що він їм розповів. «Ви саме це мали на увазі, правда ж?» запитала Гвенда, переводячи подих. «Ви вже тоді подумали, що мій батько може бути до цього причетний». Міс Марпл лагідно відповіла. «А ж, я припускала таку можливість, Гелена могла виявитися вашою молодою мачухою, а коли жінку е, душать, то найчастіше це робить її ж таки чоловік. Міс Марпл говорила тоном людини, яка спостерігає природний феномен, без подиву і без емоцій. Тепер я розумію, чому ви нас умовляли забути цю історію, сказала Гвенда. І ліпше було б, якби ми вас послухали. Але тепер уже пізно повертатися назад. А ж, погодилася міс Маркл, ви вже не можете покинути цю справу. А зараз послухайте, що вам скаже Джайлз. Він має деякі припущення та міркування. Моя ідея полягає в тому, сказав Джайлз, що тут не все сходиться. І вельми чітко та ясно він виклав свої міркування, про які щойно розповідав Гвенді, а потім сформулював свою остаточну гіпотезу. От якби ви переконали Гвенду, що все могло відбуватися лише в такий спосіб, міс Марпл подивилася на Гвенду, потім знову на нього – «Це цілком розумна гіпотеза», – сказала вона. «Але ви й самі зрозуміли, містер Рід, що завжди залишається місце для чинника Х. «Ікс», ікс – повторила Квенда. «Для невідомого чинника», – сказала міс Марпл. «Наприклад, міг бути хтось такий, хто ще не з'явився». Але чия присутність відчувається за відомими фактами? Ми поїдемо у той санаторій в Норфолку, у якому помер мій батько, сказала Гвенда. Можливо, з'ясуємо щось там.